1663-го Хмельницький добровільно зрігся влади та передав гетьманську булаву прихильнику Польщі Павлу Тетері. Запорозькі козаки не визнали влади Тетері і обрали собі власного гетьмана Івана Брюховецького. Брюховецький уклав із російським царством нову угоду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 деформації гетьманщини як політичного утворення. Кожному наступному гетьманові Москва нав'язвала нову союзну угоду – коломацькі статті, решетилівські, рішительні пункти, що поставало наступним етапом радації утисків прав козацтва та простих українців.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 у пійманого Запорозця. Мені важко знайти інше визначення для двох згаданих подій, окрім як терор. В угоді, підписаній 1778 року Мазепою та молодим шведським королем Карлом XII, Україну визнано вільною та незалежною.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 формально мали чинність і Конституція, і Кодекси законів, однак дотримання прав людини там і не пахло. Про закони нинішньої Російської Федерації ми ще поговоримо. 11 серпня.